Božbani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Prva tema večerašnje emisije nam je još jedno događanje koje nas ove jeseni očekuje Karolcu. Raj se o festivalu pomovo neobičnog naziva Falter. Falter će nam predstaviti voditelj iz udruge Mladih poluga Stjepan Perković. Dobar večer. Dobar večer, pozdrav svima. U oči emisije naš suradnik Domagoj i istražuje kako je mišljenje Karočano street artu, pa onda nastavljamo. Što misliš o grafitima u Karlu? Pa ne znam puno, ali podržavam grafite. Mislim da je to jako dobar način, način da se mnadi. I za, za neku svoju stvar, a opet ovi zivi Sidovi će sigurno biti ljepši. Pa o grafitima, šta znam, ako su lijepi, mogu biti, a ako neke gluposti, ako su napisane i nacrtane, onda ništa, treba bi mm. ukloniti. Pa ima i dosta po mene u, u Karlucu. Mislim da bi trebalo to bi raditi ljudi koji znaju prosvrtati pravi grafite a ne ne znam nekako uzme sprej pa napiše svoje ime na zid. ne čečkari je već umjetnička dijela sa, sa tim sprejevima i bojama mislim da ih nema dovoljno koji su tu su šta znam po meni obični tegovi i tu i tamo i rugla ono pa mislim da bi trebalo nekako stvarno organizirati pa recimo i spomenik kreš tu i nekakve ove jel znači adekvatno mjesta koja ova reš strane grada da bi mogli onak napraviti nešto s tim, jel? Ne znam, ovakar rugla po kućama, šta rade, ono to ja mi tu recimo sami moramo fasadu svako malo kreći što tih tega, kakaj klinci rade, ono, al' nisu ljepi. Definitivno na, narušavaju narošavoj iz ljep grada i fasada. Osim nekih grafita, ali to nisu grafite, već slike na zidu, ne to je one da ipak gradu, neki posebni, značaj, sjaj. Jako dobra stvar, da. treba ih više, i boljih, malo, malo uh, socijalno orijentiranih. Nakon prošlogodišnjeg Faltera, festivala alternativne kulture, održanog glazbenoj večeri na poligonu Kinološkog kluba Karlovac, ovogodišnje izdanje dolazi u dosta drugačijem izdanju, točnije kao street art radionica i javna izvedba napravljenih radova. No, za početak, kako ste uopće odlučili se na ovaj zaokredu aktivnosti projekta? Dobro si uvod napravio. Mi smo zapravo um, prošle godine imali smo suradnju sa LED ekipom iz udruge i u četvrtak nam je bio taj uh, koncert uh, gdje smo doveli uh, stoner bandove iz Zagreba. A idući dan smo imali prvi dan LED festa i to je ispalo kao odlična kombinacija i imali smo dobru posjećenost bez obzira što je bio četvrtak i rad, ono, usred radnog tjedna. Tako da ostali su na dobri utisci sa prvog faltera, drugi falter nažalost nismo mogli izvesti onako kako smo ga zamislili iz prostog razloga što nismo imali dovoljno financijskih sredstava pribavljenih na vrijeme da realiziramo to. Znači kako smo prvotno zamislili, isto kao koncert i dio posvećen street artu, odnosno radionice i e, izreda stencila. Stvar je bila u financijama zbog čega se i ove godine nije održala i ta glazbena večer. Aplicirali smo se na još dva natječaja e, projekt, ali nismo nažalost prošli ni na jednom i jednostavno sa novcem koji smo dobili na gradskom natječaju e, nismo uspjeli e, pokriti sve što smo zamislili i iz toga smo htjeli napraviti baremo jedan dio, to jest uh, stencil radionicu i izradu samog stencila uh, vani na zidu. A Kako je to došlo opće, do povezivanja ove glazbe koju si rekao i koje se mogla čuti u Karlusu prošle godine i stencila i ovog jednog street arta? Meni su to vrlo dvije vrlo bliske uh, subkulture ili grane umjetnosti, recimo zato jer nekako u, u to vrijeme kad sam, kad sam ja prolazio, ne znam, srednju školu i faks, e, nalazio sam na dosta street arta što u Zagrebu, što u drugim većim gradovima vani, a istovremeno su e, nekako bendovi koje sam najviše slušao, koji su mi se najviše dojmili, e, bili uglavnom takvi, e, znači, ili progresiv rock ili stoner rock bendovi i... E, na sama mjesta znači, na kojima su se održavali koncerti takvih uh, uh, bendova tipa Močvara u Zagrebu ili uh, recimo Metelkova u Ljubljani od, odisalo su tom nekom atmosferom uh, i bilo je tamo puno street arta od nekakve ono, spike do slikanih zidova i uređenosti interijera pa do samih do samih članova, bendova sve, sve se nekako provlačila ta, ta nekakva zajednička ovaj, crta recimo malo različito obzirom da nekako su uobičajilo da je ta street kultura vezana uz hip hop glazem pa je, um, zapravo um, ono što ja primjećujem, barem kod moje generacije, ja sam 84. godište, mi smo nekako uh, uzeli taj hip-hop zdravo za gotovo, ne znam, kad smo bili klinci to se već slušalo masovno, tako da smo mi i svi ti bendovi, ono, mlađi pogotovo, su imali već taj dio kulture u sebe ugrađeni, ono, pa recimo imate dobar primjer benda uh, Sun. Oni imaju isto tako neke omiljene svoje hip-hop umjetnike, ali stilski kao glazbeno se da, ono, odmiču dosta od, od toga. to samo dokazuje da je hip-hop zapravo, ono, kultura jedno malo šira i da, da se ne može čisto svesti samo na muziku, glazbu ili, ne znam, grafite i tako to. Kako osjenjuješ općenito stanje street arta kao i ovih ostalih urbanih uh, kultura ili pravaca, podpravaca u Karlovcu? Trenutno. Mislim da fali street art dosta u Karlovcu i um, nažalost nemamo nekakav kontinuirani razvoj street art Pa makar ono da stalno neko nešto crta i da, da drugi to brišu, ali da postoji nekakva aktivnost, nego se sve svodi na nekakve ono, pojedince koji se doslovno mogu na nabrojati. brojati. Um, njihove radove isto onako izzov čak naći ono, ili toliko je zidova prazno i, ili ispunjeno nekakvim bezviznim parolama da je ono, uopće teško pričati o nekakvom street artu u Karlovcu Iako moram priznat ono, postoje, postoje ljudi koji, koji su stvarno izvrsni umjetnici street arta i štete zapravo što uopće ne dolaze do izražaja u svom gradu Ma Što misliš da je razlog tome da nema dovoljno street arta u Karlovcu? To meni stvarno je teško od, odgovoriti na to, ali nekako, um, recimo u gradu u kojem mladi nemaju svoj klub, ono u kojem bi mogli slušati nekako, um, u zimskom periodu nekakvu glazbu uh, koja nije ona nekakav mainstream ili narodnjaci, teško je, teško je uopće u takvom jednom gradu bez kluba od, ne znam, 50.000 stanovnika ići razmišljati o tome zašto nema street art ili zašto tih subkulture nekog nema. Mislim da su tu razlozi ono, stvarno ono, duboki brojni, ali vjerojatno, vjerojatno ta nekako stanje u državi općenito gospodarsko-političko koje ne dopušta razvoj manjih sredina i recimo što decentralizacija države nije baš dobro izvedena i čitav onda niz tih faktora koji su doveli do toga da je nažalost ono Karlo, satelit, po mnogim stvarima satelit Zagreba i ono, ne znam kako će se dalje razvijati stvari ukoliko ne dođe do neke veće promjene, ne znam, gospodarskog rasta ili slično. Start općenito u svijetu je dosta povezan sa e, kritikom društvene političko-ekonomske situacije u društvu. Kako gledaš ti na reakciji općenito karlovačkih mladih po tom pitanju? Evo svjedoci smo pogotovo posljednjih 14 dana održani su prosvjedi u gotovo svim većim gradovima svijeta. Skoro tisuću gradova su sudjelovali u prosvjedima 15-sto zajedno protiv globalne krize. Kako uopće Karlovački mladi gledaju na cijelu tu aktivističku priču? Već se o tome govori. Ne znam točno što, što misle Karlovački mladi o tome, ali mi ćemo recimo sad u sklopu Faltera ove godine raditi upravo stencil na tu temu koji će imati tu aktivističku notu, znači pokušat ćemo tematski prikazati stencilom ono stanje, znači uma Karlovićana i zapravo globalno nekako stanje vezano uz ove nemire, duboku financijsku krizu i političke režime koji, koji diktatorske koji još uvijek opstaju. znači sve, pokušat ćemo nekako izraziti kroz umjetnost svoje, svoje viđenje situacije danas u, u svijetu i kako, kako bi mi zapravo mogli napraviti nešto da je potaknemo druge na, da razmisla o tome zapravo, ono, kroz taj nekakav vid umjetnosti. Da. Možda vam konkretno reći što će se raditi sada na radionici? Dakle, um, imamo radionicu, um, kao prvo, znači projek se sastoji od uh, dva dijela dva dana prvi dan će biti održana znači uvodna radionica u stencil to će biti u četvrtak 3.11. u centru za mlade na Graberiku u 18 sati i tamo će polaznici imati priliku naučiti ono znači od početka znači kako se izrađuje stencil znači od pronalaženja fotografije ili teme ilustracije koje se želi obraditi do printanja toga u formatu koji je poželjan za, za šablone, onda izradu samih šambon, šablona i na kraju, to jest drugi dan, u subotu 5.11. će se te šablone iskoristiti kako bi se ono oslikao sam stencil. I uh, zapravo mislim da će to biti dosta, dosta zanimljiva, čitav, čitav taj postupak će biti dosta zanimljiv zato jer će se raditi o više slojnom stencilu što je možda onako malo zahtjevnija tehnika i uh, što u Karlovcu još zapravo i ne postoji baš u nekom reprezentativnom obliku. Tako da znači ta dva dana od četvrtak i subota uh, prolaza kroz čitav uh, postupak izrade stencila i znači vezanu s temu koju smo zadali već prije, znači nekakav osvrt na krizu duboku globalnu u realizirati. Jeli? Ko će biti voditelj radionica? Voditelj radionica će biti Miran Križenić i Josip Dujmović, oni su već poznati umjetnici Karlovački, a Miran je radio scenografije za ono već neke festivale hrvatske i Miran je oslikavao zidu i na koji se oslikavao tako da on recimo ima dosta iskustva baš u street artu, dok Josip ono je Osip ono vrstan grafički dizajner i on je zapravo tu jedini možda čovjek koji nešto radi po pitanju street arta u gradu. Hoće li, osim uh, Josipa i Mirana biti još nekih suradnika? Mi se nadamo odezovu još nekih ljudi koji se isto bave street artom možda na malo drugačiji način, ali um, za sad još čekamo njihove odgovore. U, zapravo su nam najbitniji ti polaznici koji će naučiti nešto novo samoj tehnici. Za ovakva događanja na otvorenom također se uobičajilo da bude neki popratni program dakle hoće li biti nešto ovaj puta i u okviru Faltera? Po okviru Faltera bi trebali ledi dj.vi vrtiti nekakvu pozadinsku buku dok se izrađuje sama šablona a za samo događanje na zidu znači oslikavanje stencila nismo predvidjeli dodatan program osim što možemo zagarantirati ugodnu i dobru e, zabavu i zezanje. Šablona se izrađuje u Centru za mlade u Grabriku, tako? Da, da, da. Znači dva dijela e, e, faltera. Prvi dio je e, četvrtak, znači Centar za mlade Grabrik, radionica izrade e, stencila. I sama izvedba, znači oslikavanje e, stensila e, u subotu, e, 5.11. E, na Zidu između dva mosta, znači u skupu. E. Ili vam trebalo neka dozvola za slikanje tog murala, grafita ili stensila? Pa da, zapravo ono, a, htjeli smo biti e, skroz kore, korektni pa smo poslali e, dopis Hrvatskim vodama koji upravljaju tim, tim dijelom znači, grada i samim Zidom. Očekujemo zapravo njihovo pozitivan odgovor, odobrenje na taj dopis i osim toga ne bi trebalo biti nikakvih problema. Osim voditelja i ovih suradnika, mogu li se uključiti u izradu stensila i građani zainteresirani? Građani se mogu, mogu priključiti ukoliko, ukoliko, će, ukoliko će biti voljni surađivati. Znači, mi ćemo zapravo pripremati program izrade samog stensila za polaznike radionice. No, ukoliko se okupi više ljudi e, ono, prilikom izrade samog stensila, to je stoslikavanja zida i ako budu bili zainteresirani da, da sudjeluju u tome, ono, mi ćemo pokušati to prilagoditi tako da i oni povuku koji crtu se sprijeme. Na koji način se mogu prijaviti zainteresirani za radionicu? Svi zainteresirani e, za radionicu se mogu prijaviti na mail udruga poluga i uh, prijeve se primaju uh, do srijede, idućeg tjedna, drugi, jedanesti. Evo ću sad samo za kraj, planovi za sljedeću godinu. Dakle, ovo godine ste rekli da zbog financijskih uh, neprilika nisu vam prošli projekti, uh, zbog nedostatka financija uh, nije održan ovaj glazbeni program. Šta za sljedeću godinu? Možemo li očekivati opet neku vešer stone roka ili slično? Pa ja se nadam da ćemo se uh, moći uh, Odgovoriti i organizirati unutar udruge da e, izvedemo baš i glazbeni dio e, faltera iduće godine, ali e, moram reći da to ovisi sada o tome znači koliko će neki članovi e, biti spremni na realizaciju tog projekta i suradnju sa drugim e, udrugama e, koj, s kojima bi se možda ušli u partnerstvo kako bi ona izveli. E, neki program koji će biti i raznoliki, ali i e, kvalitetniji odrađen. Ok, o, želim vam puno sreće i uspjeha i u ove godine, u ovom falteru, a pogotovo za sljedeću godinu i sljedeće godine. E, hvala također. Ok, idemo sad jednu malu pauzu pa onda nastavljamo sa našim idućim gostom. Koje ona tvrda glava, što do podne uvek spava? Koje je šmeker svetskog glasa, za kim šizi cijela masa? Fly, fly, fly, fly, fly. On muda, hraba, vozi tako treba. On je muda, šiza. I'm in ecstasy, when it's over a Reflex is like a moon, for him ašon baya cicematshto Iduše gošće u večerašnje emisije Marija Markezić iz kino kluba Karlovac. Dobro večer. Dobro večer. Prije skoro dva mjeseca emisije gostovala Marija Ratković koja je najavila četvrti for River film festival i reviju filmskog stvaralaštva mladeži. Evo, nakon završetka uspješne filmske revije i for River Film Festivala, Kipa iz Kino kluba kreću akciju po Europi u svrhu prezentacije festivala srednjoškolcima i izvan granica Hrvatske, kao i brandiranja festivala. No, za početak, kakvi su dojmovi sa protekolog festivala i revije? Sad se već malo sve skupa sleglo, možeš nekako zaokružiti. Pa evo, ova revija i festival su protekli u jako veselom ritmu ja ću reći i imali smo ove godine puno više programa nego dosvjetovišnjih godina i to nas je sve jako okupiralo. Sve je uspješno odrađeno što nas jako veseli, pogotovo s te strane što naši gosti i gledatelji na projekcijama su jako zadovoljni. E, imali smo taj program u Edisonu, imali smo još e, dodatnih programa koji su, koji su nam omogućili naši sponzori. Tako da evo, sve u svemu ova godina je bila, ova godina je nadmašila dosadašnje sve godine iako to mi nismo očekivali. Imali li nekih reakcija izvan Hrvatske na vaš festival? Pa naravno da ima. Naš festival je, odnosno Revija, jer Revija je međuna, e, nacionalna je jedina takva u Hrvatskoj i naravno da onda e, svi to na neki način prepoznaju, jer svi mladi srednjoškolci, mladi autori dolaze e, k nama kako bi, jer to je jedino mjesto u stvari gdje oni mogu e, prikazati svoje filmove u konkurenciji sebi ravnih, recimo to na taj način, gdje se mogu ravnopravno boriti među, među svima ovoga i gdje mogu zasluženo nekakvu nagradu osvojiti. A isto tako su ostali prepoznati u tom svijetu e, mladih srednjoškolaca kao festivali revija koji e, mogu u velike pomoći u daljnjem e, napretku i razvoju. Jesli li uvidjeli gdje se još može poboljšati gdje su vam bili nekako ove slabe točke pri organizaciji ili u samom programu. Iskreno sada mi na pamet ne padaju takve stvari jer mi smo toliko zadovoljni sa tim festivalom da evo tako je kako je, ali mislim svake godine pa tako i ove godine se tokom samog festivala odrađuju sastanci na kojima mi nekakve svoje eventualne greške razriješimo i pokušamo te greške ispraviti pa i imamo naravno uvijek u vidu te greške i za sljedeće projekte, i za sljedeće festivale, tako da uvijek postoje neke greške i neke stvari koje bismo htjeli drugačije napraviti, nešto što bismo još htjeli dodati, ali evo sad iskreno mi ne pada ništa na pamet koliko je dobro bilo na festivalu. Znači vidim da ste jako zadovoljni. U tema današnje emisije, kao što smo najavili, je jesenska evropska turneja Kinokluba Karulac. Je li vam prošli godina bila praks, ovako odlaziti na slične turneje Europi. Pa nešto manje, naravno kako je danas to biva zbog financijskih sredstava, ali u zadnje vrijeme u stvari sve više. Odlazilo se i u Budimpeštu, i u Italiju, i Irsku, nedavno se bilo i u Beću, a sada odlazimo i u Mađarsku i u Austriju. To su festivali koji su vrlo u stvari... A slični su našima ali opet nešto malo drugačiji. Ovoga, I na te festivale, u stvari to je postala i praksa da mi e, svoje članove mlađe. E, vodimo Znači, na te festivale, gdje oni imaju e, mogućnost steći nekakve e, veze prijateljske, steći puno e, iskustva, a isto tako i dobiti novu motivaciju jer se kao i sa. Svih ostalih putovanja naših koje, koje e, odradimo, tako se i sa tih gostovanja na festivalima obično i voditelji, a i sama djeca vrate e, motivirani. Koliko je udio filmova koje dobivate ili odaberete na vašoj reviji nakon povratka s ovakvih putovanja uključen u e, filmski festival odnosno reviju u Karlovcu? Ne mogu vam na pamet reći, ali uglavnom se na taj način, znači suradnjom sa nekakvim festivalima gdje se onda upoznaju autori filmova, dobiva se lista filmova koja onda naravno prolazi selekcijsku komisiju i onda ti filmovi ulaze u konkurenciju. Filmova je velik broj, oko 300-400 filmova znači pristigne na listu, ali ovoga naravno da ne mogu svi upasti. Razmislite se i za posjetu još nekim festivalima u Studenom, o čemu se radi? Pa evo od 10. do 12. 11. odlazimo u Budimpeštu. To je festival e, internacionalni e, za film i fotografiju. Na tom festivalu se predstavljaju kao i do sada se predstavljaju festival međunarodni naš i Revija naravno koja je nekako uz njega dolazi prirodno Ovoga, i između ostalog ono što sam naglasila na taj festival kao i na sve sljedeće odlaze i naši mlađi članovi koji to općenito jako veseli. I osim te Mađarske, odnosno Budimpešte se odlazi u Austriju na jedan festival koji je, to je u stvari festival medijskih projekata za mlade gdje Onako malo je nešto drugačiji od našega, to se ide krajem 11. mjeseca i također evo ovaj put smo na taj festival odlučili povesti naše dvije mlade animatorice jer mislimo da će one puno tamo pozitivnih stvari naučiti. Može se reći da vašu turneju koristite i za reklamiranje festivala, pa koliko opće poznat? vaš festival van granica Hrvatske? Mislim, u tom filmskom svijetu naš festival je, ja bih rekla, izrazito popularan, jer unutar granica Hrvatske to je jedini takav festival i ne samo mladi autori, već i renomirani Hrvatski autori su poznati sa našim festivalom jer se on odvija već dugi niz godina. A izvan granica Hrvatske mi se još uvijek trudimo i nastojimo da naš festival postane što... Rašireni, znači da se što više za njega čuje, iako sada već možemo sa sigurnošću reći, s obzirom na sva naša putovanja i gostovanja, da je naš festival jedan festival koji može stajati uzbog svim drugim evropskim festivalima takve konkurencije. Šta možeš savjetovati po pitanju prepoznatljivosti drugima koji se bave organizacijom festivala i filmskog i sličnih festivala za mlade? Pa ono što je bitno za... Takve festivale u stvari je suradnja međusobna jer na taj način se onda otkrivaju nove spoznaje, na taj način se upoznaju novi ljudi naravno. Recimo, gostima sa nekog drugog festivala se predstavlja vlastiti festival. To je ono što je u stvari najbitnije za nekakvo širenje i reklamiranje, brandiranje riječi o, o festivalu. Nakon torneje... Dakle, ovo što smo rekli budim pešta Austrija. E, koji su vam planovi po pitanju samog festivala za nekako ovo razdoblje do rujna sljedeće godine kad kreće sljedeće izdanje festivala? Pa što se tiče baš festivala, mi. Kao i svake godine mi vrlo brzo počinjemo nakon održanog festivala raditi na festivalu sljedećem koji dolazi. Za sada je na redu osmišljavanje nekakvog vizualnog identiteta u kojem naravno sudjeluju e, svi, znači mogu doprinijeti. Ovoga, nakon toga slijedi ono što je svima, neću reći mrsko, ali svima je dobro poznato, znači traženje nekakvih sponzora, poslovnih partnera. I po redu onda ovi filmovi, znači odlasci na festivale i dobivanje filmova sa drugih festivala, e, zvanje autora, zatim selekcijska komisija, naravno, odabiranje filmova, kontaktiranje gostiju i polako sve po redu kako ide, tako dođe rujan. Vjerujem da ćete na godinu još obogatiti program obzirom da ste ove godine koliko imali pet dana. Nama se to naravno oduži, organizacijskoj ekipi se to oduži ovoga, ali mi se isto nadamo da će, kao i svake godine što se trudimo obogatiti taj program, mi se nadamo da ćemo ga i sljedeće godine obogatiti i potrudit ćemo se svim silama da to bude još bolje. Imate li već sad neke planove za sljedeći festival što se tiče tog obogačivanja? E, možda je najbolje tajne ne otkrivat, ali će se... U određeno vrijeme to sve ovoga znate. To ćemo mi najaviti isto u našoj emisiji. Puno ti hvala i puno uspjeha u organizaciji sljedećeg festivala. Hvala vama što ste nas pozvali da gostujemo u vašoj emisiji i mi se nadamo da vas nećemo razačaviti. jin na sebe spita jins Sljedeća gošća u današnjoj emisiji voditeljica radionice novokulturnog kurikuluma koja počinje u subutu 5. 11. u 17 sati u centru za mlade na Gazi Irena Bakić. Dobar Dobro večer. Dobar e, večer. U sljedećoj emisiji vam malo više pričati o novokulturnom kurikulumu, no evo večeras će Irena najaviti radionicu, što je to uopće kulturni kurikulum, zbog čega bi trebalo doći i kome je namijenjena sama radionica. Ciklus od sedam radionice radionica namijenjen svim ljudima koji žele raditi na sebi na novo kulturni način. Kad kažem novo kulturni, onda prvenstveno mislim na promicanje vrijednosti nove kulture, budući da je više nego očito da da stara kultura koja ima elemente ekspanzionističkog i kapitalističkog usmjerenja, je jednostavno dala sve od sebe i krajnje vrijeme da počnemo raditi stvari na potpuno drugačiji način, uviđati stvari holistički. Dakle, to je jedinstvena prilika da mladi ljudi i oni koji se samo tako sjećaju dobiju znanja o novoj kulturi i da direktno, kroz područje rada i praktično provjere sve njene vrijednosti. Zašto doći? Pa prvenstveno zbog toga što je sve to prilično abstraktno i najbolji način da se shvati što je nova kultura i kako ona može mijenjati nas i svijet oko nas kroz našu unutarnju i slobodnu promjenu je direktan radi dolazak na radionicu i upoznavanje sa cijelom pričom. To bi bilo najbolje u stvari da svi slušatelji koji su zainteresirani da sami dođu ako ništa drugo prvu subotu kad će moći malo i više čuti, Točno. popričati s tobom o čemu se radi. Točno. da pozivamo prilikom sve Karlovčanke i Karlovčane da dođu i da slavimo novu kulturu. Trebali se prijaviti unaprijed ili je dovoljno samo doći? Svakako su korisne unaprijedne prijave na e-mail najjednostavnije domaćijedomačiji.hr ili direktno nazvati na, na telefon 600 996. Pozivamo vas na radionicu novog kulturnog kurikuluma. Irena, hvala ti. Hvala vama i dobrodošla i dobrodošli. Sjednjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večeras u emisiji o civilnom društvu Sektor 3. Slušajte se dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati na internetu planetmagazin.netu, live streamu hrk.hr. Emisija o civilnom društvu Sektor 3 realizirana je temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Do slušanja.